Fema Radio Show Saudiako Inakwaje msklezaio Fema Radio Show Leo bwana hapa ni Kindungwe Ndungwe Chalia Chalia <laughs> <laughs> Tumere ikiwa wewe, 1 na mbili, zote ziko i pale. Pa. kwanza? Mbuna kama umenenepa hivi? Shavu shavu unajua <laughs> kule nini nyanye zinakua na tunachuma shambani, uh -huh. mbichi mbichi, safi. Alafu, yani matunda uh -huh. mboga mboga vimejaa pale. mwenyewe. Yani kwa kama tu radio Iringa si radio Iringa, nzima mm -hmm. Iringa, iringa. ili kila mmoja akanufaike na femina. Radio Show, kidogo, Iringa lakini kwa <laughs> Hmm. Mwenzangu mwanzangu alikuwa iringa na Meleso sauti kibao za vijana na tunachokizungumzia leo basi katika masuala yale yale ya kuangalia kilimo chamboga mboga na matunda leo tutakuwa tunazungumza masuala ya mavuno na usafirishaji muhammed emna alikuwa ajo ilikuwa, ilikuwa poa sana lakini kumbuka kwamba fema radio show inaitakuwa kuna best dialogue ACT kwa maana ya kwamba Agriculture Council of Tanzania bila kuwasahau Taha Tanzania Hot Culture Association. Femina ndio steering hiyo mchezo huu ambao tunaendelea nao hapa katika kukuletea Fema Radio Show. Muhammad Mvumbago ndo lango jina. Minute, Rebecca mm -hmm. Na leo tutako tunangalia masuala ya mavuno na usafirishaji wa mavuno. Hivi vitu vinadhani unaona kama vina vina uhusiano sana kwa sababu tutapelekaje ma mazao yako kwenye soko Ona baada kufata. ya kuvuna ah, lakini kikubwa ambacho unabidi ufahamu wanunuzi wengi wapo sokoni ni wachache sana wanafahamu mkulima anapatikana wapi kwa okay. kufahamu usafirishaji lakini labda sijui inawezekana uhusiano usiwe kiasi kiasi hicho na ndio maana tuko na kipindi leo tutafahamu zaidi sawa sekela sarufu yeye ni ripota wetu ambaye anatuletea sauti za watu mbalimbali wakitoa maoni yao kuhusiana na kuna uhusiano gani kati ya mavuno na usafirishaji wa mazao sekela sarufu na maoni ya watu asante this to inuka kachaka kiji chekie sanguto ila tio yepo koringa nikikusanya maoni bali bali kuhusu si rota ya mabono usafirishaji wa mazao ya mpokopana Hai capito che cosa ti piace tanto? Sono gli ananasi che chiamavano lo zafferissimo, dammộ parano, saffrono, quella maito, sappadi o una pullia ponda, come una era o una coltivetta, mamma, o sveglito picciolo. Quando do no. Quando mi metto a ne ma e pigiama o stesso batti. Ne so quando usano perciò la mazza basiliana maruhi pale unavolima mzazi anarudi nyumbani usiana unakuwepo kwa sababu unatarajia mzao wake afike sokoni upate kuuza na upate leo hekwa nyumbani haitakusaidia kusafirisha na labda pale soko inakuwa mbaya lakini kuna msimu soko inakuwa ni nzuri wanakufata kabisa nyumbani shambani unakuta mzao wako kwa urahisi zaidi bwenye <tos> upo kwa mfano ukivuna mazao yako unaypeleka nyumbani kodi ya kusafirish. Kufano, kusafirisha. Kwa mfano unaweza kusafirisha kwa kutumia magari, pikipiki au baiskeli kupeleka sokoni. Sio lazima usafirishe. Labda kama soko sehemu ambayo upo ni soko mbali ndio unaweza kusafirisha ukaozi sema nyingine. Haya ni bazi ya maoni ya watu waliokusanya kuhusu usia ya wa mazao ya mkongo na matunda. Ilipote kutoka katika jakia ni, ni mimi sekela wa iluwa na fema, kwa. Kwa kwa Unisikiliza. Unisikiliza. fema Radio Show. Shou. Shou. Shou. Haya, hayo ni baadhi tu ya maoni ambayo yamekusanywa na Sekela Sarufa men reporter wetu kutoka pale Iringa akiwa na tueleza watu wote wanatueleza nini maoni yao kuhusu uh, uhusiano uliokuwepo kati ya uvunaji na usafirishaji mazao maoni mazuri kabisa na niwapongeze sana vijana wa kwa kupaza sauti yao na muda huu basi wa Fema Radio show na muda huu basi msikilizaji wa Fema Radio show tunaenda kwenye sehemu yetu nyingine nzuri kabisa ya Jipange. Semu hii basi unapata kusikia story ya kijana ambaye eh anafanya mambo yanayoendana na mada ambayo tunazungumza leo. Na hapa basi bado tuko na Sekela Sarufu na yeye basi ameoji mmoja ya vijana ambao wako kwenye kikundi cha viazi ni Mali Group. Na tatuletea story yake. Tujiunge na Sekela kwa ajili ya Jipange. Sema, Ready show. Show ya kijanja. Show ya kijanja. Jipange, pange. Asante kwa kunipokatia kijinja. Kijao, we feel Nimekutana na kikondo cha kina mama yipange pagano zipi harakati na drama za kuzingatia mtazamaji hadi usafirishaji wa mazao kupeleka sokoni yani tena sisi drama zetu ni tunapata shida sababu ndoko namba labda sokola kwa kitu kwa napanga bei za kwa hizo za kupangiwa kwa hiyo ni mmoja shambamo jipange kuliko mto kitahitaji katika mwelekeo kuna msada wote ambao huwa mnapata kutoka kwa Mungu au mbadilisha katika uhifadhi na kusafishaji wa mazao hapa sisi watu wa na wenzetu wa watatu na wala tusikie inashamba tufanyisha kazi kwa angea ulitokana kwa wakulima na serikali kuhusiana na uhifadhi na usafishaji wa mazao ya huyo alikuwa ni reporter wetu Sekela Sarufu ameleta jipange na kimsingi basi kwenye jipange bado tunasistizwa ni muhimu na kuna uhusiano upo kabisa uh, kati ya mavuno na usafirishaji. Dhana hizi zinaendana bila shaka. Kama inakuja kuja hivi, hauaikuja <laughs> haikuji. Inakuja hivi alafu inaondoka. Sasa <laughs> hebu niambi, We unaweza ukalima alafu ukategemea kwamba wanunuzi wa waje shambani kwako, wanunue shambani kwako, kwako, wapike pale pale shambani kwako na kila kitu. Ni lazima, eh, itakuwa ni kicho cha mwenda wazimu lakini nasikia hmm. kuna watu wanasema wizi sio wizi in fact kama una njaa hmm. inaruhusiwa kuingia shambani mm -hmm. ule tani yako usibebe kwa hiyo kwa mtu ambaye anataka kufanya kitu kama hicho anaweza kaingia na, na jiko lake akapika nini fresh Hehehe, lakini kwa hali ya kawaida lazima um, bidhaa iweze kumfata mlaji kule alipo iweze kufuta sokoni lilipo ili biashara yako iweze kwenda vizuri sasa huni ni wakati kumpata rafiki yetu ambapo leo sijui ametoandalia kitu gani kwa sababu yeye anamsapoti mke katika kilimo cha mboga na matunda anampatia support ya nguvu lakini pia anajishughulisha ye katika kuchukua hatua. Sasa, siju leo wanafundisha nini tuli ama leo atakuwa anaongea na tum katika hawa wawili. Tumsikie bwana Ishili hey, ametoandalia kitu gani. Vuka tu. haya mjomba Mapunda tutaonana kesho. Eh, hey, kesho asubuhi sana. Ha? Oh, kilimo cha mbogomboka na matunda akilipi? Akilipi kasema nani? Imeandikwa wapi? Kwa misingi gani? Eh? Hey? Wahenga walisema mtumiajiwani ulia kibulini. Eh. Hey. <laughs> We tunu, Tunu, wotu naipo wapi? Njo haraka njoo, njo njoo. Ah eh, eh, njoo. Sogea hapo somebody. Sogea nikuhabarishe. Eh, hey, sikiliza Tunu. Ule muda wa kula bata mpaka kuku wanatumbua macho kwa wivu umefika. Hey. nimepata tendo ya kusambaza mboga za majani na matunda kwenye migahawa 10. Eh, umeona? Mimi ni kio hii, hi, yeye we, wewe oh, si unaoona sasa unaona na swala usafirishaji nishaongea na mjomba Mapunda tutakodi bajaji yake tunaanza kusambaza eh, mboga mboga na matunda kwenye hiyo migao kumi. tunapata pesa kwa kwenda mbele umenielewa eh sasa tufanya hivi wewe ni hapa hapa. Ngoja nichukue matenga kule ndani. Tuanze kuvuna sasa hivi sababu hii shughuli ya usambazaji tunaanza kuifanya kesho asubuhi saa 11:30. Ee. Ruka Aha, huyo alikuwa ni rafiki yetu bwana ambaye yeye amekula bingo labo! ongelea dili mega hawa kumi sio mchezo ujue kwa sababu kuweza kupata dili la kuweza kusambaza mboga mboga na matunda katika mega hawa 10 watoto na kutegemea wewe hey, lazima kitam wikiweza kutoka ndani ya wiki huyu alikuwa ni na mtoto wake Tunyu sawa basi na muda huu si mbaya kama tukimleta jembe jembeni wetu wa leo na hapa basi tuko na reporter wetu uh, Reward Valence Kanyika akitokea Iringa na namleta mtaalamu wetu ambaye ni Chesco Kadege. Chesco bwana anatoka pale TAP ambao ni mradi wa kilimo wa USAID Iringa. Tumsikilize Chesco akiletwa na reporter wetu Rewan. Panda ubora, vuna hongera. Jembe, jembeni. Studio yetu katika Tanzania Productivity Program na yeye nioso fresh hadi kwa msaada aibu ni taram wangu wapate project fauna hasa nitakwagia na Francesco Cadde ni mtaalamu wa kilimo na nikifundisha wa kilimo wala bora ndugu jembe jembeni ukiangalia swala la kodi ya kodi ambazo wakarejea kulima nitakuwa kulipa kodi hiyo kwa kufuta utaratibu gani unao tayari mm, kodi ya mazao ni ya ya <tipa> <tipa> <tipa> Jembe, jembeni ni na, nafiko, nafiko, wakato, kusafir, kwa gani pambaje mkulima na kwa sababu ya mazao yake kwenda sokoni mwalimu biliaz nabori ndio kwenye nisaidia kupata vimba vya baridi sniper cold virus ibitu hiyo bila wasikijapo na kitu kingine leo itaendelea kukungia kwa ita batia distivo bienveni Fema radio show duo show ya kitijanja Unao watu wanazungumzaga uh, visima vya hekima wanazungumza kuhusiana na nondo e, Jembe wetu wa leo mimi naona hajatifua tu katifua kapanda bimeanza hmm. kuota tayari mimi nimemuelewa Okay wakati ni huu hapa kuweza kupata burudani kuweza kusebeneka e, gi kina pia pia kuna kinagobaga ujue kujua kama pale juu kidogo lakini kwa nini kila siku mtu mmoja tu awezi kuwa nakulilia wewe tu wewe tu kila siku wewe tu ubembelezwe wewe upendo kufika kwenye point lakini Bella kila siku na huyu kwamba kwa nini kila siku Christian Bella rashini shini rashini na fema. wa Fema Radio Show ni wakati wa kusema na Fema. Unaweza kusema na Fema kwa kutumia namba yetu ya ujumbe uh, mfupi ambayo ni 0753 moja lakini pia tuko Facebook pale. Unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook ambayo ni Femina Hip 1999 bila kusahau Twitter ambayo akaunti yetu ni at @feminahip wakati huu basi si mbaya kama nikisoma message tatu ambazo zimeingia kupitia namba yetu ya 0753 moja na kama utakumbuka wiki iliyopita tulikuwa tunazungumza kuhusu na maswala ya uzazi wa mpango na uhusiano wake na kilimo hasa kwa wakulima wanawake. Uyo kwanza anasema mkulima kuzaa kwa mpango inasaidia sana kwa sababu anakuwa anapokuwa na watoto wengi anashindwa hata kumudu kazi zake za shamba na atakosa muda wa kufanya shughuli zake za kilimo na afya yake itakuwa sio nzuri. Lakini atakapofuata uzazi wa mpango atakuwa na muda wa kufanya shughuli zake za kilimo kwa ufasaa na atakuwa na uwezo wa kuyamudu maisha yake mwenyewe. Anaitwa Mais Mwahu kutoka mkoani Shinyanga aah nzuri kabisa. Huyu mwingine hapa anasema uzazi wa mpango ni muhimu sana kwa mkulima. Kwanza humpa mkulima muda wa kutosha kupanga namna ya kuendesha familia na shughuli za kilimo. Mama upata muda wa kutosha kulea familia, Vile vile muda kuandaa shughuli za kilimo. Anaitwa Faraja John kutoka Mhandu, Mwanza. Sante sana Faraja kwa na Fema Radio Show. Umhimu wa kulima kupanga uzazi kwanza inasaidia kuokoa muda wa kuendelea na kazi maana mtoto anakuwa akakuwa, Pili mtoto kukua vizuri na vile anajipanga uzazi pia afya ya mama kuwa nzuri zaidi. Huyu ni Nsimbia kutoka mbili Urambo. Asante sana kwa message nzuri pia. Kuna umuhimu sana kwa wakulima kufanya uzazi wa mpango, uh, kuwa na afya bora, kuweza kuwapanga watoto na kuwahudumia inavyotakiwa. Huyu anasema ni Abraham Msumeno kutokea tabora. Message nzuri sana hizo na wengi walikuwa wanajibu swali la wiki iliyopita. Na kama ilivyo kawaida basi katika sema na fema tunapata kufahamu mshindi wa swali la wiki iliyopita. Na leo basi mshindi si mwingine bali ni Albin Juma kutoka Tanga. Albin hongera. Na Arbin basi alitumia meseji wake kwa kusema uzazi wa mpango ni muhimu kwa kila mtu lakini kwa wakulima huwasaidia katika yafuatayo kwanza kupata muda wa kulea watoto kwa nafasi pili kuwa na muda wa kutosha kufanya shughuli za shamba na tatu kutoa elimu bora kwa wanafamilia hasa kwa watoto na nne kabisa akasema ni kuimarisha afya ya mama na sisi basi tukasema huyu ndo awe mshindi kwa wiki hii kila wiki nasema hapa msikilizaji na wewe pia unaweza ukawa mshindi kwa wiki ijayo na swali letu basi kwa wiki hii linauliza kuna uhusiano gani kati ya mavuno na usafirishaji kuna usiano gani kati ya mavuno na usafirishaji? Na kutujibu basi andika jibu lako na kisha tuma jibu lako kwenda namba 0753 moja Usisahau kuandika jina lako na sehemu unayotoka. Na pale mwanzo unapoanza andika kwanza neno radio, acha nafasi afalafu ndio uendelee na ujumbe wako. Natumaini mmenipata au Radio Show. You show ya kijanja. This is who we are. Yap yap kumbuka kwamba unaendelea kutegesikia Fema Radio Show ya Femina na sasa ni wakati ambao tunaenda kumalizia malizia Fema Radio Show ya siku hii hapa leo. Tunaenda kupata mishemishe ndiyo session ambayo tumesalia nayo ambayo unatudai kusikia kutoka kwetu. Kutoka katika kijiji cha Ilolo, mkoa niringa. Tunakutana na Dongo Kadebe akituletea mishemishe zake za shamba ambazo zimemkuta huko Ilolo. Mishemishe za shamba. ya, ya, ya. Mishemishe za shamba Fema Radio Show Show ya dongo wa Mishemishe za shamba eh akisimulia ya story yake majanga ambayo ya ameukuta kwenye <tong> zima kilimo alielewa bwana kwa kufanya mambo fulani hivi akawa mambo ambayo sio mazuri akakurusha <laughs> nyuma kidogo katika yes. masuala ya kipato lakini nilichofurahi ali mm. hakukatishwa haku tamaa yep. akainuka akaanzisha kilimo kingine ndio maisha yalivyo akaangalia kwamba viazi hey. vinaweza vikanitoa zaidi ya mahindi Uganda lime na mahindi pia ya yatupa lakini viazi vitantoa zaidi. Lakini um, kitu cha msingi sana cha kuweza kuangalia katika kilimo ni kwamba kuangalia msimu ndio kitu cha msingi sana. Lakini pia kuweza kuvuna kwa wakati. Na mbali na kuvuna kwa wakati lazmo uweze kufanya research ufanye uh, tafiti Tapeet, yeah. uweze kujua kama soko lako litakuwa wapi alafu andao usafiri mapema kwa sababu kuweza kupeleka uh, zao lako baada ya kuvuna sokoni ili iweze kuwa na ubora mm -hmm. na bei iweze kuwa nzuri sana muhamedi kuna sana nyingine pia ya tunaita ni magala eh? mm -hmm. ya kutunzia mazao mm -hmm. uh, naona yana uhusiano ingawa hatujaweka leo katika kipindi chetu tumesema mm -hmm. tumavuno na usafirishaji lakini ukishavuna ni muhimu pia ukaifadhi vizuri kwa sababu kama kuna kipindi ambacho bado tunatafuta usafiri basi yale mazao ya si Hakika. Yeah. Lakini vile vile pia kuna wengine ambao huwa wanaangalia hata labda soko. Kama sasa mm. hivi labda nimevuna mahindi. Mahindi yako mengi sana sokoni. Na mimi ni nisubiri kidogo hey. kwanza angalau bei iwe nzuri. Yeah, be mm. Inakuwa ni jambo moja la msingi. Sio kama mnatulaza na njaa, kwaomba mnafungia mpaka bei iweze basi msikilizaji wa Fema Radio Show uh, tulikuwa hapa tunazungumza kuhusiana na masuala ya kilimo cha mboga mboga na matunda. Fem mm -hmm. Radio Show iko kwako na Femina kwa kushirikiana na Best dialog ACT kwa maana Agriculture Council of Tanzania pamoja na Taha amboni ni Tanzania Horticulture Association. Mimi ni yep. Rebecca Gumi. Mohamedu Fumbagu. Pakawa wiki ijayo. Kwaheri. www.feminahip.or.tz